Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich in einem Import-Export-Betrieb gemacht und dort habe ich dann auch nach der Ausbildung einige Jahre gearbeitet. Ich mag meinen Beruf echt gerne, aber nach ein paar Jahren fand ich es dort zu langweilig. Ich habe angefangen, regelmäßig Stellenanzeigen im Internet zu lesen. Dort gibt es ja zahlreiche Portale, auf denen man Stellen suchen kann. Ab und zu waren wirklich interessante Angebote für mich dabei. Bei der dritten Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt. Inzwischen arbeite ich bei einem privaten Fernsehsender. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben.